не треба. Сергій нахилив пляшку. За кілька секунд айдукевич закашлявся, а вміст пляшки істотно зменшився. Бос важко віддихувався. Що? Що з Юлією? Насилу промовляючи слова, запитав він. Усе гаразд, відповів Сергій. Ваша донька у безпеці на горі. Гайдукевич полегшено зітхнув, обтерши рукавом обличчя. — Я мушу трохи потягти за ногу, — попередив Сергій, — а потім накласти шину, інакше не дійдемо, доведеться потерпіти. — Добре, — прохрипів той, готуючись до гіршого. Обличчя його вкрилося крапельками поту і зблідло, хоч би не знепритомнів. Лігши поруч із потерпілим на спину, Сергій підсунувся до нього так, що власна нога в чоботі знаходилася на рівні опаху і почав обережно піднімати ногу Гайдукевича. Той голосно закричав. Зупинивши цей рух, Сергій просунув під ногу Гайдукевича свою і, впершись йому впах, що сили потягнув за зламану ногу. Крик, який пролунав при цьому, примусив його притмом вилізти з-під чужої ноги і, кинувши її, схилитися над недавнім ворогом. Обличчя того стало зовсім білим, очі напівзаплющилися, голова вільно хиталася. Сергій поляскав його по щоках, потім змочив руки спиртом і потер по тих самих щоках за вухами та під носом. Нарешті той заворушив губами. Очі ще блукали, але це вже був прихід до тями, слава Богу. Облишивши цю реанімацію, Сергій знову повернувся до ноги. Кістка більше не стирчала. Натомість з рани потекла темна цівка крові. Розпакувавши бинт, він туго замотав рану і заходився накладати імпровізовану шину. Нарешті нога Гайдукевича набула належного вигляду, а сам Сергій відчув жахливу слабкість і тремтіння. Коліно сильно розпухло. І згиналося зі значним зусиллям. Спершись спиною об скелю, він теж відпив із пляшки, Але так, щоб лише промочити рота, прийти до тями. В роті запекло, печія полізла нижче в груди. Гайдукевич заврушився, обережно підсунувся І спробував сісти так само, як і Сергій. Це вийшло не надто вдало, і він сперся на лікоть. Сергій сіпнувся допомогти йому, але той застережливо підняв руку, віддихався, а потім таки сперся до скелі, підтягнувши поламану ногу. Тепер він уже міг наї рухати. Так і сиділи вони, один навпроти одного під протилежними стінами коридору, торкаючись одне одного черевиками. «У тебе, непевно, багато запитань до мене», – слабким голосом промовив Гайдукевич. Сергій лише знизав плечима. «Хватає. Але на них там відповідатимете на горі. А втім, хотілося б дізнатися». Чим відрізняється честь офіцера від честі в загальнолюдському розумінні? Судячи з ваших учинків, це зовсім різні речі. Я розумію тебе, Гайдукевич важко зітхнув. Це писала стара людина, яка повністю вижила з розуму. Не маю в мене ніякої честі. Здавалося, відповідь Сергія задовольнила. Зараз перепочинемо і якось поліземо, — сказав він. — Ліхтар вимкніть. — Акумулятор майже здох ваш, а світло ще знадобиться. — Чи ви також боїтеся харгілонів? — Боюся, — відповів Гайдукевич і вимкнув ліхтар. Усе навколо потонуло в темряві. Боюся, повторив він, скоро вже десять років, як боюся. Просто їду зглозду від жаху, коли вони починають переслідувати мою доньку. Щоразу не уявляю, чим це для неї скінчиться. А для вас, отже, вони безпечні, уточнив Сергій. Для мене їх взагалі не існує якимось байдужим голосом відповів Гайдукевич. «Адже я здорова людина, психічно здорова». «Психічно здорова людина не лізе під землю, щоб підірвати себе, а заразом ще душ десять», зауважив Сергій. «Хай там що, а здорові люди так чинити не повинні, навіть якщо позбавлені поняття честі». «Ти ще молодий», Кволим голосом відповів Гайдукевич. У тебе немає доньки, гарної та розумної, яку ти любиш понад усе. Ти не знаєш, що це таке, коли твою дитину починають переслідувати бридкі, жахливі істоти, мучити, намагаючись зовсім відібрати в тебе. І це відбувається на твоїх очах, Упродовж майже десяти років. І ти нічого не можеш зробити, щоб запобігти цьому. Можна півсвіту повітря висадити. Скажіть, Сергій мимоволі проковтнув. вона дійсно не вимовляє цього слова, попросив Гайдукевич. Я не переношу. Він ненадовго замовк, Збираючись з думками, а може, набираючись духу, розповісти те, чого не розповідав ніколи і нікому. Все це почалося, коли їй виповнилося одинадцять, після того, як загинула моя дружина, її мати. Психіатри казали, що це було пусковим моментом, таке часто трапляється. Я гадав, що воно пройде. Скої надії канули у прірву. У неї почався такий криз, що довелося в екстреному порядку ізолювати її. Вона буквально дралася на стіни, переслідувана харгілонами. Я сам мало не з'їхав з глузду від цього. Вона надовго застрягла в псих лікарні. Там її грузили всіляккими седативними засобами. А коли їхня дія припинялася, все починалося знову. Діагноз місцевих фахівців був немалосердним – шизофренія. Мені пояснювали, що в неї хвороба протікає у найбільш гострій, злоякісній формі і що підстав на щось сподіватися небагато.